«Дивися!» – кричить Ванлик. Вона клацає пневмопробку і перекидає термос на скляний журнальний столик. Робить це так рвучко, аж я не сумніваюся, що столик розіб'ється. Термос випльовує на скло щось чорне і липке. Я, мимоволі, відсахуюся, бо й гадки немає, що буде, якщо надихатися мотогену. Але натомність Ванлик, вивернувши чорну рідину на столик, вона пхає в неї пальці і простягає до мене, наче хоче, щоб я злизав цю гидоту. «Ось твій мутаген, поглянь!» – кричить вона. «На, сміливіше, можеш його понюхати, ну!» Усе сталося занадто швидко. Тому сенс того, що відбувається, доходить до мене із запізненням. Вона б ніколи не зробила так із мутагеном. «Вандлаки далі!» – простягає мені запацьорені пальці – і я, впустивши гвинтівку, підходжу до неї. Насправді, я вже все зрозумів. Ще до того, як побачив, що мутаген зовсім не чорний, а темно-коричневий. До того, як відчув характерний запах згрятини, що незмінно асоціюється в мене з нагрітим на сонці асфальтом. Кава. На пальцях вандлик, без сумніву, вологі кавові відходи. Що залишаються у фільтрі після того, як ви зробили собі ранкове еспрес. Кава! Приголомшено вимовляє мій рот, безнадійно відставши від мозку. Мозок уже мчить то в минуле, перегортаючи спогади про все, що розповіла мені Ірма, то в майбутнє, де розсипаються на порох мої плани, в яких Ванлик опускає 12 завислих над табором шатлів. Не може бути! Кажу я і знову піднімаю гвинтівку, наче можу змінити реальність, погрожуючи комусь зброєю. Крізь шум у вухах пробивається спокійний голос Аби. Мутаген – це вигадка, Гілю. Думаю, якщо Ірма й справді виростила жінців, як ти кажеш, їй було достатньо вбивати окремих особин електрострумом, щоб виробити стійкість усього виду. Закони еволюції на цій планеті дещо дивні. «Більше ушкоджень, більше вдосконалень», –– кажу собі, згадавши Ірму, яка ламає кістки капібарі. «Хочеш заробити, постав на дівчисько!» «Прибери гвинтівку», – м'яко каже Аба, і я ніби прокидаюся. «Ні». І сам дивуюся зі своєї історичної інтонації. «Шатли, однак, доведеться опустити!» «Послухай», – втручається Ванлик, її голос тепер теж спокійний. «Просто послухай нас. Місію корпусу провалено. Вона була неможлива від початку. Не можна привезти звідси біологічної зброї, тому що зброя – це вся планета. Усе на іщельце одна жива істота». Напевно, в цієї миті я маю тупий вигляд. Принемні почуваюся саме так. Долучається Аба. Усе живе навколо тварини, дерева, трава, смертожуки, лісові дияволи, женці, навіть тайга навколо табора. Все це не справжнє. Це копії. Гриби об'єднані однією величезною грибницею. Вона потрапила на її щель приблизно сто років тому і захопила її. Сама по собі грибниця не здатна ні дихати, ні споживати живильних речовин із ґрунту. Нічого. Але вона скопіювала місцевих тварин і рослини, що пристосовані до життя на цій планеті. Скопіювала все, зберігши харчові ланцюжки і екосистеми. І саме ці клони дихають і харчуються за грибницю. А химери – найдосконаліша зброя грибниці, призначена для знищення розумних істот. Ось і все. Справжнє життя грибниця – Легко витіснила, оскільки її витвори сильніші і весь час удосконалюються. «Вони просто зжерли, тут все живе», – перебиває Вандлик. «Тому ми й досі не опустили шатлів. Ми боїмося привести цю заразу на землю. Адже серед нас є химери, яких неможливо відрізнити від людей. Взагалі, вони ніяк себе не виявляють і просто чекають». «Ти брешеш!» Вигукую і відчуваю, як Ельза міцніше притискається до моєї ноги. «Химери тупі! Як їх можна не відрізнити?» «Ти багато чого не знаєш, Гілелю!» Вандлик говорить до мене, як до небезпечного психопата. Її тон м'який і дуже серйозний. «Є й інші?» «Такі собі королівські химери. Ми виявили тільки одну таку. За поведінкою... Ми ніколи б у житті не вирахували, вона точнісінько як людина. Є, можливо кілька нюансів. Наприклад, запитання чому заганяло її в клухий кут, але сформулюю як завгодно інакше, і вона вже без проблем відповідає: а ще імена додав Аба. Точно, погодилася Ванлик, вона їх не запам'ятовувала. Але ми не знаємо, це в усіх Химер так, чи тільки в тієї однієї. Як ти сказала? перепитав я. Ми не знаємо, чи в усіх Химер? Ні. Я нетерпляче відмахнувся, боячись втратити таку прозору, таку сором'язливу думку, що лише на секунду виринуло на поверхню. Що з іменами? Вони з Абою перезирнулися. Деякі імена Химера була нездатна запам'ятати. Повторити могла, а згадати через півхвилини вже ні. Забувала, та водночас інші імена пам'ятала чудово. Ми не до кінця розібралися в цьому. Єлі, якщо так узяти і полетіти, починає Аба, але я піднімаю руку, щоб він заткнувся. Дайте тестер, кажу, ці ваші портативні трубочки. У нас немає, він хитає головою. — Їх взагалі, може, не залишилося, біостанцію ми втратили, і всі реактиви були там. — Добре, обійдуся. Узявши за руку Ельзу, я йду до виходу. Уже у дверях знову повертаюся до Ванлик. — Ти комусь розповідала про сестру? Про те, що її задушив той хлопець хлопеці, і що ти відчуваєш провину, бо втекла тоді? І що вбивця і досі тобі сниться? Казала кому-небудь? Здивоване обличчя Вандлик було красномовніше за будь-які слова. «Не обов'язково цього разу уточнюю, може, за першого прильоту, бодай комусь». І в її вже цілком ушелешених очах проступив майже марновірний страх. Вандлик заперечно хитає головою. «Жодна жива душа», – шепочив Вандлик. «Звідки ти знаєш? Як ти міг дізнатися про сни?» Дізнався не я. Я підхопив Ельзу на руки. Арсенал у тому жангарі, де й був, на стелі, над світловими панелями і ще навіть не думайте опускати шатли. І вийшов.